Lo que pasa. Amatazu televista eta pistu irratia. Tu televista eta pistu, y televista sí. eta pistu irratia. Erikot nore. Kudaska na el duda. Eta arrotu ditu Enebasterrak urtero bezala. Eta mendi eta bazoetan eratu du bere atxa. Eta hala ere, urtero bezala asko sez dira konturatu edo are eukerrago. Askok ez jakinaren planta egin dute. Eta babez bila galipotadun porla hirietan lurperatu dituzte sudur eta begiak amalurraren kontu zaharrei musin egin ez. Ala! Gorri, hori eta gainaz ondoak galant eder nabarmen ageri dira pinuen artean. Aurrean berde koloreaz baliatuz, ondoko suaitzen jantzi es baliatuz, gaurdaino iskutuan egon diren hosto trafta gorrituak ageri zaizkit. Eta adarrak, aizearen eragine zote keinuk ari satxaizkit, beti hortze egon diren bezela. Beti hortze egon direla aldarrekatuz eta jabetuna sagian nineu bigina zela ez nazen antxesten. Galipotadum porlan irietan alduta Hemos querido empezar hoy el programa con este poema de Kirmen Uribe que se titula Udáskena haciendo gala a este paso repentino que hemos tenido al invierno o al otoño desde el verano y bueno pues hoy nos estrenamos en tastas estamos emitiendo desde Sopimpa y Ratia ...y vamos a contar un poquito quiénes somos y por qué estamos aquí. Hoy es el primer día que emitimos en la radio después del verano... ...y somos un colectivo de Baracaldo que nos llamamos el Enricolore... ...y que estamos eh, trabajando en una página web... ...donde se recogen las opiniones y todas las demandas y solicitudes... ...de los movimientos sociales, tanto de Baracaldo como de la Margen Izquierda... ...y del resto de Euskal Herria... Eh, aparte de la página web, eh, tenemos un programa diario en Shopping by Rati que es una radio libre de Luchana, en el 101.9, donde emitimos una hora todos los viernes, de 6 menos cuarto a 7 menos cuarto. Y a partir de ahora, pues también se nos podrá escuchar en Tastas y Rati Libre A, de 9 a 10, todos los lunes. Pues lo dicho, entonces os invitamos a todos y a todas a entrar a nuestra página web, ericolore.org, Y a mandar todas las informaciones sobre movilizaciones, eventos culturales, noticias, artículos de opinión, cualquier tema que quieran que se, que se pueda leer en la página web o que se pueda decir en la radio, a info.erricolore.org. Tened en cuenta que esta página eh, ha surgido en Maracaldo para servir de plataforma contra información. Somos un colectivo popular que, hartos y hartas de tener que estar leyendo siempre lo mismo, intentamos hacer llegar la información por otras vías. Entonces, eh, nos gustaría mucho que pudierais participar en nuestro proyecto, informándonos de todo lo que quiera y participando con nosotros en lo que sea posible. Eh, bueno, pues, Aracha el León Naya, que tenemos aquí al lado. Aracha el León que está en los botones. Y bueno, vamos a empezar a contar un poquito que, que apartaos ahi en el programa de Rikolore y que hablar, de que vamos a hablar ahi. Bueno, ba, gaurkoa egia da eh, Pizkal Beresia izango dala, lehenengua izateagatik baina hola, norokorrean kontatu aldizuegu eh, normalean gure programetan dauzela estructuratuta zenbait ataltzutan. Hau da, berriak eh, bai eh, euskazionalak, internacionalak, elkarrezketan nor beti nor normalean txaiatuko gara iaia ia, e, gehienetan ekarrezketa interesgarri bat ekartzen e, eta e, zuzenean izatea ere gainera ere musikaren inguruan barakaldoko taldeak e, ezagutuko ditugu e, normalean ere pasadizoren bat, bakizu beti gure gauzatxoak hauzoan e, zeharik e, gertatzen diren gauzatxoak agenda batez ere, agenda nahiko garantzitsua dela iruditzen zaigu bertan, Eh, elkorreona gertzen ez den agenda ere, sartuko dugu, kontatuko dizuogu, kultura, eh, bidaiak normalean beti ere baditugu laguntzo batzuk bidaitxoak bidaltzen izkigutena ol munduan zehar, eta gutxo gora bera hortze dago dana, ez? Eta gaur ze lokaguko? Eta gaur ukiko duguna, gaur, ne, soilik elkarrizketa, fontxo gaur da, gainera gure elkarrizketa da neko bereziak. Seri buruz? Ba da fontxo gure kidea eta bera gonda porratan Gironan, bai? Bakizo. baina se gertatu da Gironan azken egun hauetan intzundu zu hortik fijo erreferendu naren inguran. Noski bai. Ba hor, eh horreta sarituko gara berarekin eta e, agenda. Se badator nahiko Betauta, meintxetazte guru hau Baina, si, sí, gurratxiera beti Indartxuaz, edo, edo, edo, eta edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo Eta, horiukiko dugu? Bueno, orduan, xarrera, <laughs> fai emango diogu, fontxori. Osando acharlar un poquito Padaadabiraat nara batxirat Vente pa aquí no me de solito Pada badbiraat nara narabachirap <risa> Bueno, ben gaude berriro, eh, fontxorekin, fontxoak izue, badela bueno, errikoloreko kide bat, eta lehen aipatu dugunez, eh, bera gondai Gironan oporretan, baina esmakarriko eh, oporretan maizik eta gero sortu du beste, beste ataltu bat edo herrikoloreko guekunean ikusiko duzue, da ehingo dugu elkarrizketa eta kontatuko digu gainera Oro eh, orain dela gutxi egon den egun eh, baten, bueno, bere esperientzia, bai? Ordun, eh ongetorri, Fontxo. Au pa, es krei que kasko. <risa> Ordun leengo zingo si diogu bakisu bete eingo egiten dugu laulako, inkesta beresi bat gure gonbidatuei. Beraz, Fontxo, adi, ni tiete bai ala. Vai, suriere, ah, bai, suri ere bai. Te suena, <risa> ¿es? Hecho bai. Ordun mai? es es dituzu su... Pentsautak ekarri etxetik, ez? Ez, ez, ez. Sorpresa bat izan da. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ba, azteko, nongoa zara, zer hausotakoa? Bueno, ba, errontegi hausokoan, haiz. Oberena. Oberena, ba, izalantxabarik. Ezalantxagabe. <risa> zer dago faltan eta zer soberan zura osoan? Uf. Ba... Faltan gauza pillo. Falta dira, espigitura... Eh, gizat, espigitura pillo bat, kulturetxe bat... Falta dira... Eh, ba ez dakit... Ezelan da... Oza zera bat, ambulategi bat... Bueno, gauza asko, falta dira. Eta, zer dago, zer dago. Zer dago. <laughs> bueno, gauza asko, zancha, zancha. De, gauza asko de, bai. Baina, bueno, aldorretatik ba, pizkat eskaza da, eta e, soberan dagoena, ba, ba, kostatzen zait, esan tega, <laughs> baina, baina, bueno, nik esango nuke soberan dago dela, e, ba, esaterako e, propaganda zentsuratzen e, dituzten meholako pertsona batzuk, askotan e, altik ibiltzen direnak, e, kartelak e, paretatik kentzen, eta, bueno, ba, hoiek guztiak soberan daude pasando. Eta Berriz Jaioko bazina zein, herra, zein herri, zein zenuke? Mm, jaiotzeko zein herri ba Jose Saía, Saía esa ten, Ba, orain eh, Herrialde Katalanetatik natorrela, pues ezango nuke nik la hori Gironako kostaldeko herritxo bat. Hari. <laughs> <laughs> zer batorki buru, e, burura barakaldo itxan txuterakoan. Hmm. Baina ba, gauza asko, baina kolore askotakoak ez ez gauza guztiak txarrak edo gauza guztiakunak baizik eta denetatik, ez? Ba, klaroskuro pillo bat, ez dakit esaten, ba, etortzen zait burura basterketa soziala, baina etortzen zait burura ere e, e, e, kultura herritarra, etortzen zait e, burura kazikismoa, baina etortzen zailburua ere, baina zerrakit, ba, erritarren parte hartzea, gauza pilo bat. Ba, barakaldo ez dela oso anitxa dela, eta ez dela, bai, usori e, e, ez, boterean ba, daudenak esagutara ez, zin nahi diguten barakaldo. Anitzagoa da. Uh -huh. Nola ikusten duzu herria amar urte barru? Herria amar urte barru ikusten dut, oraindik ere anitzagoa, eh oraindik ere parte hartzaileagoa eta eta herritarrak konzienteagoak konzienteagoak eta aldaketa hondiak herrian ba, Kudeak eta mailan adibidez udaletzea ikusten du demokratikoagoa, zabalagoa, holaxe. beharko bestela. <gülüyor> <gülüyor> <gül> eskerrak, eh, solako genda hondio dago eh, bai, bestela ezagutu eh, naiko zenuken leku bat eta beste bat, ez duzuna ezagutu nahi? Pues esagutu nahi dut ba ez dakit leku asko oso gutxi bidaiatu dut nire bizitzan zehar, oseak esagutu nahi dut <risa> mundu guztia esagutu nahi dut eta ez du ezagutu nahi ba... ba jo ez dakit esagutu nahi Eh, Gartzela adibidez, Segon dezea, beguentzaiz nukoa. <risa> baina ez dut ezagutu nahi. Ai, <risa> bives. A ber, urrengoa. Norke ezagutuko nahiko zenuke edo ezagutu izana? Norke ezagutu nahiko nuke en... Ez dakit. <risa> ez dakit. Ezagutu nahiko nuke jende pillo bat. Jende pillo bat. Ez agunag direnak ez. Nahi agudut ezagutxa... Ba, jendea lan egiten duena, hori e, inurri lan egiten duena, baina esagutsa jende esaguna, ba, ba es, nahiago dut hori, jende garrantzitsua. pizkat hori herrian lanean dagoena eta gauza garrantzitsuak egiten dituenak herriaren txako. Importante denak. Bai. Nore zau, ez, eh, hori, oh, oh, hause oh, da, Ui hau, la favorita, <hazitzen> tontxo aurrean izango basenu, zer izango zenioke? Bueno, pa ba, aurran izan dut askotan. Lo que pasa es que es nagues agutzen <risa> en, en esos so ausarta, o sea que es diote, es diote xeresan. baina xango ni oke, ba bueno, ba gausakekin beh arituela lasaitasun handiarekin eta paltasuna handiarekin, un apaltasun pillo bat falta saiola. E, tartea eskaini behar zailea herrite herrei, eskain finean herritarra gara herria osatzen dugunok eta herriara ikitzen dugunok ez? eta hori esango nio kera zaita esu gondiz, seguraski ba ez nagoera adoz beratekin eta eta zaitala gustatzen, bere izateko era, eta bere kudeatzeko era azkoz ere parte hartzaileagoa izan behar lukeela eta e, udaretzea herrite herri zabaldu behar diela eh, izan ere udaletzia ez baita berarena, eh, da eta. Elionande El Barakaldo, no, zer da? Vai. Egia edo fikzioa? <risa> Egia erribolo bila, erribolo bila, bai, bai, bai. Joder, <risa> eh, kalean ikusten dute gune, no? <risa> <risa> bai, bai. <risa> bai, bai. <risa> bai, bai, ez da, ez da, zera, ez da, ez da, da bai. <laughs> <laughs> nabar menduko zenuken zure surerriko pertsona bat? Jo, ba, ezke ez nuke nabar menduko pertsona bat Nabar menduko nituzke e, gaur egun herri mugimenduan dauden pertsonita guztiak Pertsona pilo dago ematen du esets, baina e, barak, e, oso herrian itxan bizi gara Eta egun erolana ondia egiten da herri mugimenduan, kostata, zer gauza guztiak dauzkagu kontra Baina jende asko da lanean egunero egunero, oso gauza interesgarriak egiten, eta horiek guztiak nabarmenduko duko nituzke. Ez nuke inor bereziki nabarmenduko. Eta amets bat, Be, bete izango bazenu, zein izango ditzatekin. Jo, amets bat. Uff... <laughs> Ez dakit, kostatzen asko dituzula. Asko da, horregatik. Ba, esan batzuk. Bueno, batzuk, haribidez. Usatuko litzai dakepillo bat, eh, zera, eh, errikolore aztea, eta eta gero eta jende gehiago parte hartzea, ez bakarrik entzuten edo irakurtzen baizik, eta parte hartzen, Et, eta horrela, saiatzea, pues, egin eh, Eredo komunikatibo patatzaia goa eta demokratikoa goa egiten. E, beste amets bat, ba, ez dakit. Ba, barakaldo hankaz gora jartzea. O sea, e, iraultzea. Beste barakaldo diferente bat ezagutzea. E, justuagoa, parekideagoa, ez dakit nola esan. Bueno, ala se. <hieres> Oso handezkerrik o sea, asko, poncho. Bueno, tarain, arira, igual, sartuko pues. gara ya, venga. <risa> <risa> <risa> bueno, badakizu, bueno, eh, zuegon zara, eh, guna huetan atxo, atxo gabe, setorri zinen, eh, bai. gironatik. Hori da, oporretan, izan, naiz. Bai, ja, sinongi mm. ez. Jue, basen garaia, basen garaia. Bai, hori egia da. Kontegu zupizka tolan, ea xo zer berrezigin duzun? Bai, hagin ditut gauza berrezigpio bat, izan ere... Bakarrik egin dut bidaia, oseak hori ya berez, maiko itxia da, jende pila bat ezagutu dut. Eta aprovechatu dut bida itxo hau, bueno, aparte ba, ba, mm, ba bertako herrimpimenduak ezagutzeko, eta hemen barakaldon ezagutarazteko herrikoloreren bitartez. Ez? Eta bueno, ba, parada izan dut, gainera oso e, egun beresiak izan dira, zer diada iraiaren amaika enberten izan dintzen, diada eguna izan zen, eta e, iraiaren amairoan entxungo zen dutenea areintzdemunten e, kontsulta, independentziaren aldeko kontsulta bat burutu zen. Eta, bueno, bantxera ba, izateko aukera izan nuen, oso egun berexiak izan zen, ze, bueno, iaia amaten zuen bigarren diada bat, ez? E, horra gerturatu zen herriarle katalanetako kriston jende pillo, da, ez, ez dakit saia da e, asaltzea, eh? baina irudikatzeko areintz den mund oso herri erritxikia, izango ditu 6.000 biztan lehen guru eta da e, idei bat egiteko da riera bat er, erdiko izango balitz bezala gran bia erdiko bidea bai. da riera bat eta bi inguruetan, oza sea, bi aldeetan ba, beste pare bat kale do, oso oso erritxikia bueno ba Goiti, o sea, egon zen gaineska, jendez gaineska e, egun horretan igandean deanes, eh? eta oso esperientzia polita izan zen. Eta zuk eh, komentatu duzuna, egia da, eh, atera da, leku guztietan, medio guztiak ere hor egun horretan egon ziren, zu komentatu diguzu lehenago ere hor kalean, eh, Washington Posten eta agertu dela berria, da, baina zu beraiekin egon zaudela bertan, nondik eh, datorren aferauia kontatu koal diguzu? Bai, bueno, bau, ez da kasualitate bat, eh, horrelako ekimen bat areinz den de munden sortzea, eh? areinz den munden oso erri txikia da, baina Kriston herri mugimendua dauka. Esan ditzuetz, azki mila biztarlien guru dituela, baina laurogei elkarte eh, el eh, oh. dago herri horretan. Eh? Ba, entre kirol eh, taldeak, eh, politika taldeak, eh, sindikatuak eta olakoak, hauzo eh, elkarteak eta, Ba, guztien artean 80. Orduan pentsa zelako mugimendua dagoen eta zelako herri bitxia den. Eh, bueno, auno ba, un ama, duela ama 15 urte inguru sortu zen mapa izeneko elkarte bat da, eh, mugimend earen jeng per la Orduan hor biltzen dira e, autodeterminazioaren autodeterminaciónen alde dauden herritarpilo bat. Zer gertatzen da? Ba, arte el, el, Zeran da, alderdi politikoa bertxalea bakoitzak joaten zenbere aldetik. Eta e, mugimendu abertxaleago zoatomizatu bat zegoen. Ori gaenditzeko, holako ba, mugimendu bat sortu zen. Bueno, ba, mugimendu honetatik, e, aurten proposatzen da e, kontsulta bat egita independentseren aldeko kontsulta bat egitea. Eta orduan, ba, e, kupeko ordezkariek, e, zinegoitzek, kupe da kandidatura... E, unitat popular, dira e, esker, e, independen, eskerreko independentistak. Ba, proposatzen dute plenoan e, mozio bat eta iaia ia alderdi guztiak ados jartzen dira. Bai ERC, bai ZIU, bai independiente batzuk eta baita eta ere CUP beraiek ba, alde boskatzen dute eta kontran dauden bakarrak PSCkoak dira, ez, alderdi sozialista. Eta, bueno, ba, udaletxeak bat egiten du degialdi honekin, kontsultarekin. Eta holanda, kontua, e, gauza da, horren ostean, ba, la abogazia del estado, etak inolazetzen da, bueno, ba, e, abo, e, estatuko abokatuak jartzen duela zera bat, errekurtso bat, bat es, bai. eta, eta, bueno, ba, ba bertan bera, geratxe proposatzen dute, baina, klaro, e, kontua da, E, zera ekimen hau ez duela udalak antolatzen, baizik eta herri mugimenduak. Orduan, bueno, ba, mantentzen da deialdia eta aurrera aurrera doa kontua, Esan beharra dago, oso bitxia da, e, abok, estatuko abokatua da, eh falangeko eh falangeko serrendaburu askotan azk, eh Mira. Ke cataluñaco e, bai, parlamenturako deialdietan, eh orduan mue bueno, ba loturak dauden orere eta Oso pertsona objetiboa, ordu. Oso pertsona objetiboa, bai. <risa> eta, bueno, ba, gausak aurrera doaz, eta aurrera joan ziren, eta mairuan ospatu zuten deialdia. Izan zen, hautezkunde e, kampainabat bezela. Hori, e, ba, kartela, edes, bankartak, bai. mitinak, hori da. Eta alaz, eh? da ere, zenolako, e, e, zenolako esau garriak izan dituen, Kontsulta ez, izan da oso erritarra eziera ezieratik. Voluntario egon dira egondira orlanean, egunean bertan, e, dana, dana oso erritarra. Ezen izan hautezkunde egun normal bat, bueno, baina boskatzeko oleku bat zegoen, baina herri osoa festa bat zen. Ba, Kontsertua zeuden, herri baskariak, e, kintza kulturalak, oso polita izan zen. Hai. Zuretzako ematen duen eko egun unki garri izan zela. Bai, zela Zugu zelan bizi dinot Euskaldun bat, hor bapatean oso... hor bakarrik, mm -hmm. herri horretan. Ba, oso, oso bizipen polita. Bai, bai, bai, ze... ez dakit. Batez ba, ere ikustea adibidez eh, autontziak izten ziren arratzaldeko sortxidetan. Ba, Orduktik, momento horretatik, Ja, kriston, jendetxa bildu zen e, aretoaren aurrean, ez? Ateetan, hori horitxoiten, abria noiz ateratzen ziren, datuak eskeintxera, ez? Es? Eendea, bildu zen, boskatzera, zen bat jende boskatu zen? Ba, ba bimila eta nahi baina hori <laughs> ez dut egon, eh? Aber, emenda boskat Baina beste autozkundekin konparatuz eta hori, ema, ema esan dute e, gehiago, ez da? seihun hirurogeta hamaika botu eman Horietatik bi .000 bostehun eta hirurogeta bederatzi alde eta hirurogeta bat kontra. Esaten dutenak valorazio e egin zutenean izan zen jende gehiago, boskatu zuela, kontsultan, independentziaren alde, mm -hmm. bere garaian estatutaren alde egin zutenarekin alderatuta. Ah, bai. Zer, estatutaren alde, askozaz ere, bueno, askozaz, egunka pertsona gutxiago boskatu zutela estatutaren alde, independentzaren alde, baina, ez? horregatik esan zuten eta hori nabarmentzen zuten baina eta berriro, behaldea ba, ba, honek on, balio izan duela horretarako, esateko estatuta e, bailda dagoela eta bai, beste bat, horretu behar zela ezin bestean. Horregatik igual, e... Or, contatu izan zen san sen galdera Ba galdera izantzen eh honako hau Galdera izantzen eh está d'acord que Catalunya es devingi un estat de dret independent democràtic i social integrat a la Unió Europea? Au izan zen galdera, eh? ba, ia eh, bueno, ba jendea eh a dos seguen eh hori bakai Catalunyaan eh comitè eh celebr integratu egongo den, zera e, estatu independiente bat. Bez, bexela, eh? Bezela, es. Bezela, horren alde da, goenala es. Eta, goxe. Eta, gero, hemen eh? ez dakit azkenean zergratu zen, baina irakurri genuen, beste man, bueno, manifestazio bat, zegoen antolatut eta eh, fascisten manifestazio azkenean egin zen edo zergratu zen. Para, ahí, egin zen eh, goizean uste dut de jaldia zegoela amaika edo, Baina, ja, marretarako, kriston jendetza hasi zen biltzen fascisteiko aurre egiteko, ez? Hor, ba, justu rieran, er, kalean, hor jende pillo bat biltzen hasi zen, antifasistak, e, libertarioak, independentistak, enagusiak, agureak, e, aurtxoak, abingusietako jendea. Horitzoiten ikustu jendea kriston gogoak zituela, ba, hori, ba, buiak azteko, jende jendilaje honen kontra, ez? <laughs> Eta, eta, bai, bai e, itxortu bat zeukaten poliziarekin, mosuzte eskuadradekin, herriaren kanpoaldean, bi autokar etorri ziren eta birekin sartu ziren e, plaza kataluniara. Bat, besta autokar bat, irugaren autokar bat, berandu etorri zen orduan ezin izan zen herria sartu, buelta eman behar izan zuen. Eta oso jende gutxi ekarri zuten egia izan. Eh, mehatuak egin zituzten antza, eh, pues hori, herriko dendariei, egun horretan ezin zela Sabaldu. Ah, de, ba, yoritzu, de, ba, egon ziren, baina tabernak, osea, denda guztiak zabalik Ibekita, egon ziren. Ez? Danak, eh, igande batzen eta supermerkatu guztiak, e, liburu dendak, tabernak, jatetzak, dan, dan dan dana farmasiak, dana zegoen zabalik egun horretan. Beraz festa eguna izan zen. Bai, kriston festeguna. <risa> Gero gainera, bueno, eh, poliziek izan zituzten eh, pertsonaia hauek inguratuta, eta bai. ezin zen gerturatu beraien gana, baina, oza, sea, jendetza, eh, kriston jendetza egon zen oro, yuka, buiaka, eh, pues hori, aldekiteko esaten, eta, eta holan, eta, eta horretaz gain, baina, Uztu plazaren aurrekaldean, ba, seguen edifizioa hundi bat, altu bat, eta uh -hmm. horra jendera... Jendera horrage igotzen zen zerekin, kacerulak ba. eta orla, olako <laughs> kontuekin, ba, bueno, ba, puso, hori, ba, saratak eta holan oso, oso, oso ondogon zen jendeak, kistango goak zituen jente e, hori, hori, ba, ba, olako bat antolatzeko, ez, eh, horako kontrako jarrera diera Steco. Claro, algunos retos disfruta Checo. Horida. Hori hori Baina, Baña bueno, Iansen ori ordu bateko kontu bat. Zekituan mm -hmm. Atcheko atetik atera zituzten, eh e, zeratik, e, bidetik eta piston jaia egon zen herrian sear. Ze, Horudik. Ondo. Eta orain emaitzeekin eh Hemendik aurrera zer egingo dute? Bueno, ba Hemendik aurrera eh printzipio saraindemuten bideaia jorratua dago. Ja hor bukatzen da. Hor e, bueno, bukatzen da maila batean. Ze, orain adierazi dutena da e, egingo dutela olako tur moduko bat herrialde katalan osotik bera esperientzia kontatzeko eta jendean imatzeko olako ekintzak antolatzen beste lekuetan. Baina dagoeneko ja e, aipatu dute e, irurogei herritan e, egingo dutela e, abenduaren zeian konstituzio espanolaren egunean abenduaren zeian bertan e, beste horren beste e, kontsulta. Osa, hidrolo gai kontsulta erri diferentetan, ez. Eh? Hortan, bueno, posago izan da hola baiteko inflexio puntu bat, eta ja eh, ari da edatzen, ba, non nahi, ez, eh? leku askotan. Euskal herrian, non? Noiz? <risa> <risa> <risa> Barakaldon, igual animatuko gara. Gombidatuko, gombidatuko ditugu, ez, eh? aiek ere tortsen hona, ez. Ekust... Baina, esan behar behar bai, eh, gaur eh, interneten eh, leku askotan, agertu da, Eta xorkiziaren iritxi bat, bueno, testu bat, hori uh -huh. buruz, oso polita, eta, bueno, uh -huh. animatzen zaitu uste, eta, bai, bai, irakurtzeko bai eta hori zen uh -huh. eh, polita da. Sorion txeko gainera, eh? Sorion txeko... Bai, bai, sorion eta sorion txeko, zorion txeko bai. argi bat dela urrun eta posiblia dela. Egia ja, esan sorion da ala, eh? ikusita, bai, jendea xea usartaz, eh, ez dakit. Oso polita izan zen, eta gendea oso posiki, imaginea tu, bagaueko amaiketan, eta datuak ema zituztenean, mundu guztia horparrandan, karo, egandea izan da, eh? baina bueno, gendea osalto, kabullaka, oso polita. Onda. Bueno, bae, amen, <risa> <risa> gertut, jala, histerikusten dugun ere, histerikusten <risa> dugun ere, histerikusten dugun lako festatxoak. Bueno, momentu saia dugun, eh? Bueno, beste la, beste joan, gintez que araire... Fonxorek, gintez que egintez que egingo dugun lako bidaitxo batiko este kolan, oso Bale. Oso, ondo. Ba, bueno, igual amaitxan, ya berdu, bai. bai, ya denbora amaitxan erida. Amar, bimitu geratzen zaigu egiteko agenda eta musika. Orduan... Ba, Denade, hau askuzas ere zabalago eta iludiekin bai. eta guzti. Baina, alare gainera, hori da. Bai, bai, bai, egongo dira bebai bai, kuina entzuteko eta mm. denetatik ezta. Bai, bai, alara. Gero gukiko dugu gero sorte, azizurito batekin, beste gauza batzu kontatuko dizkigu, idatzi baino lehen. Vayet. <ríe> <ríe> <Familla izquierda. ríe> bueno, agur, agur. that big I see the sign on you I only heard that you I see the sign of you I only heard of you hoking up that big monkey I've seen you, i only heard that you Hugging out that big monkey man I've seen a sign of only heard that you Hugging out that big monkey man Monkey, monkey, monkey, monkey, man Looking oh, at the bee, bee, monkey, man Monkey, monkey, monkey, monkey. Agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Comenzamos con la agenda, que hoy viene más completa que nunca. Eh, agradecer también a las personas eh, como Arantxa, por ejemplo, que nos han mandado un montón de actividades que, que va a haber esta semana. Y, bueno, también invitar a todo el mundo que tenga alguna actividad en su organización o cualquier cosa que se entere para que nos envíe a Enricolore. Gracias y podamos comentarlas aquí en, en la radio. Entonces empezamos, bueno, hay un montón de cosas. Desde Porto nos llega la convocatoria para las fiestas de la Plaza de la Cruz, el 18, 19 y 20. Son unas fiestas que son organizadas por el Movimiento Popular. Y bueno, pues, animaros a, a, a ir a Porto. Sí, sí. Tanto el día de fiesta. Luego, y esto sí que es rapidísimo, a las, esta tarde a las 7, o sea, dentro de nada hay una concentración en, en el supermercado en el día, que está al lado de Carrefour, Eh, organizada por la CNT. Eh, ha sido Un trabajador de, de día de Jaén ha sido despedido y la verdad que tiene su cosa, porque este este trabajador pactó sus vacaciones y a la vuelta de sus vacaciones, hace poquito, le dijeron que le despedían por ausentarse de su trabajo. Bueno, pues que... invitamos a todo el mundo a la concentración. Por otro lado también, hoy a las 8, en gatasca Gunea de Bilbo, se presenta el libro y la charla sobre los hechos del 27 de septiembre del 75., Se titula Grupo Armado, la otra crónica de la transición española. Entonces, eh, bueno, habrá estado allí Tomás Pellicer eh, y un militante de la FRAP eh, haciendo la presentación de, del libro. Gerol el carta es un antifasis de Iar, jarduere ten barne, eh, errondo calean, sorchitan y sango daquitaldia, da oes? Pues. Vai. <risa> este bat, eh, gauret eh, garalago jaya, que eta midibilla sabala eta sandriarago jaya, gasi dira. Se Gero Bihar bostetando iban el Oichunen, Jonan cha militantearen desagerpena salatzaiko e eh, manifestazioa burutuko da. Luego también eh, mañana sábado eh, las asambleas de parados de Bizkaia eh, van a anunciar una movilización para el día 26 y hacen la rueda de prensa a las 12 en la Plaza Nueva. Uh -huh. Eta Bihar ere eh, Aspetiko gaztetxean, Euskal Herriko gastetxe eta gastea asamble den koordinadoraren asamblea asamblea orokorra burutuko dute. Eta nola es, eh Galdako Jaiak, Bidibilako Jaiak eta la Cruceko Jaiak jarraituko dira be bai. Hori da, so Puerta Kojakia ere izango ditugu eta los del Puente Romano gongo dire samaiketa. Badakaldoko talde bat esaztu. <risa> eh, eh, tendremos en Alchasu la fiesta del Bate Bategiñeguna, es una fiesta en, en defensa de los derechos civiles y políticos de Euskal Herria, eh, haciendo memoria histórica, recordaremos que esta era la fiesta que se llamaba Egineguna que uh -huh. Bueno, que, que nos se ha dado grandes momentos verdad sí, sí sí que era una fiesta a favor de la libertad de expresión promovida por el clausura du y niegui y y bueno ahora se ha convertido en una fiesta de apoyo a la libertad de expresión y una reivindicación festiva para todos los derechos civiles y políticos eh, y grande alpino turista mendi el carte cantó la tuta y eh, chinará Eh, Changua, más... vai, y chinara gobellanes bayeta pagararrira gañera pagar en mirilla con jabachchor de coe canto la eh, irtera el ayuntamiento de ese también está promoviendo el transporte sostenible en bicicleta frente al coche bueno es una iniciativa que, que me estamos poniendo un poco en duda o no sé cómo decirlo porque teniendo en cuenta en la utilización sostenible que tiene el ayuntamiento de estado y de baracaldo de los diferentes las diferentes instancias y bueno, diferentes cosas, que promuevan una actividad de estas y la pasta que cuesta, no sabemos si es lo más acertado. Pero bueno, está bien. La, o sea, la idea final, el objetivo está bien, pero las formas de realizarlo... Lo que es que a mí, a mí me parece una actividad con bastante jeta, quiero decir, porque la millonada que se gastan para luego, además, quiero decir, esa gente que ese día va a ir en bíciles para sacarse la foto, viven a 100 metros del ayuntamiento y van en coches que ellos no pagan. Con lo cual, pues no sé hasta qué punto es muy sostenible. Bueno. Eh, el lunes 21 eh, Argitan empieza a... abre sus puertas y empieza a... A... con sus actividades del centro de, de asesoramiento de la, la mujer. mujer. Uh -huh. Gero aste artean no an Frankismoaren asker asken fusilamenduei buruzko dokumentala ikusi eta ondarengo solasaldia e egingo da Arrano Tabernan. Aixae trasustraia que deitzen da dokumentala eta txiki da sent bizitza, bueno, bizitza kontatzen da uta gainera, esan eh, beharra dago txik irena enaia aukiko dugula hor ere barakaldon. Aztelean bebaiz, eh, pasatu egin gara, eh, irekiko dute berrio txoko ofizia, bueno, lehen kontatu dugu jada. Aztelean etan, amaik eta eh, ordu batera, eh, en la calle 22 de enero de San Vicente. Eta gero eh, ere gira da kolatu egin hasni, Azte artean, eh, Komite Internacionalista kantolatuta palestinari buruzko itxaldi bat eh, egongo da. Islaria izango da Omer Sarif eta lekua gatazkan aldesarrean, txortxitan. Ostegunean gunean, eh, tendremos la presentación de un libro de la Casa de la Cultura de Campo Amor que es abaracaldo a través de sus autores, Ara 7. Oste dalean ere, beste bideo eta solasaldi bat. Bidioa da, uno dinoi noi, eta gero, eh, Solasaldian, Estado y Movimiento de Extrema Derecha, la Antigua Unión Subiótica. Hortxe gongo direz, Josebaizaga Izaga, Bolxe Kolektibokoa, Asier Blas, eh, bera da del este que idatzi duen mutilla, eta gero, eh, antifasisten eh, kide bat. Izango da, saspikatu gaztetxean. Bueno, y luego ya en varios, en cosas que van a durar más tiempo que un día, eh, empieza la, la, el Festival de Cine Pobre de Cuba, organizado por Mugar y gabe que va a, va a estar en Leyoa, en Sestau y esta semana en Durango, en el Café Anchoque de Durango. Uh -huh. También comienza el Festival de Cine Invisible, que también es de Cuba. Desde el 14 de septiembre al 8 de octubre se puede ver una exposición y luego se, se realiza también una, una muestra de cine en Los Capitoles. Eso es. Y después también tenemos más teatro, ¿no? Eh... Esta en Sopelana va a haber Kalebanbalina, que es un también es un certamen de teatro de calle durante todo el fin de semana, 18, 19 y 20, en el que además va a estar nuestro amigo Quel Lejauna, vecino del pueblo, posando, y arranca también el musical el día 18 con más de 200 artistas de todo el mundo en Basauri, Erandio, Leioa y Sestao. Eh reunirá, bueno, se reunirán en esos municipios y tendremos músicos callejeros por todo, por todas las calles. Bueno, petadito, ¿no? Pues sí. <risa> Un poco de todo Para que nadie se aburra El fin de semana Aunque el tiempo No, no acompañe mucho Que va a acompañar Andao soya para mañana Si, sí, no? Uh -huh, si sí. Pues nada Eta maitxeko dugu Amaitxeko gausa Bueno Gausa Pizkal Berezean ikuste, bada Euskal Herria Zuzenean e, festivalean egiten dena ustaian udaltzainet taldeko batzuk egin bertso batzuk bota botazituzten. Orduan, ekarrena izan dugu orkanta bertsoak Zuzenean jartzeko, baina zin izan dugu azkenean orduan e, irakurriko dizuegu, ziru Oso ando? Hor txedoaz, zuen txako. Espainia Frantzia hori da sandwichi txela bi estatu imperialista. Eta handiak direla, erdera agusi herrian, zepanora ustela Euskar Egoal galduko da, baina gu lurpean gaudela. Asko ditugu urruti, balio dutenak urre, damo ikusi buru makurtaz erre, naiz eta estatu bizan, aginka hor horre saurre, gerra galduta daukagu, ez badugu egiten barre. Herri baten hortasuna, nahi baken auke mantendu. Bertako presoen alde, kantuan daude hemengu. Ta hosean esaten dugu, sinez maite saituztegu, naiz eta herri kormetatik milak argaskikendu. Gurebait dantzatza euskia. eta itsatsa. Urazu desanken argia urtzuko duen bihotza. Horrekin bai, orain bai, E, gure lehen gure programa izan da, zenbait, e, bueno, arazuk ditugu botoi eta teknikarekin, baina mi askerore goteagatik, eskerrik askor botoi etan, eta gure entxule guztiei, fontxori be, eta hurrengo hostiral arte. Hemeni gukiko dugu olat, sitxaso, maki, gure artean, ostali, os, e, ostiralean eta mm -hmm. aso astu, aldatu egin dugula ordu egia, izango da, zerak, laurten gutxitan. Hori da. Osando agur agur <música>